Grattis, lilla strumpan står det på Expressens första sida idag. Det är en som fyller 25 år. Här har vi uppfinnaren utav den samma, heter Malte Lindemann och är son till Walfred Lindemann. Hur kom ni på det där fina? Ja, det kan jag svara både ja och nej på. Hur jag kom på det här med strumporna. Jag vi hade strumpor själv när jag var liten faktiskt. Började i alla fall i tolvårsåldern fick vi ha strumpor vi. Vi som var hemma. Jag kommer ihåg min mamma när det hade sin lilla värld. Jag är så glad idag för jag har strumpor på mig. Ja. Och det var egentligen det som gav mig tanken. Varför inte göra strumpor av nulon som det hette på den tiden. Hette det nulon? Det hette nulon då på den tiden. Det hette, för det var ju, nu var ju då då. Det var ju, det var ju nu då. Men det var ju, det var då. Då i alla fall. Då började vi, förut var det ju silkesstrumpor de hade. Damerna. Men det gick ju mask om, det har ni hört talas om. Ja. Silkesmask. Och då eh, tänkte jag skulle göra masksäkra strumpor. Och det skedde en klar aprildag i början av juni. Jag satt, jag satt i mitt lilla laboratorium. Så tänkte jag, fan, jag skulle ta och göra en ny lågstrumpor. Ja. och gjort, handling och beslut är ett hos mig. Jag gick in i mitt lilla laboratorium, jag hade nämligen två stycken. Jag gick in i det andra. Där hade jag mina gamla strumpharmar, där jag hade I hällde jag dem Nej, Där hällde jag i nulån. massa. Ja, oh, vad det så chyssigt typ när massan rann i formen. Nå, no, i alla fall, jag hade inte en massa utan det var bara två strumpor från början. Och vilken glädje jag tog ur dem ur Oj, oj, oj Då, när de kom ut Då upptäckte jag till min fasa Att de hade blivit massiva Men de var Men de var snygga och kunde användas som tillhygge Och det gjorde jag också Nästa fas Var att göra bara verkligt Tjusiga nylonstrumpor Och jag satt in dem i ugnen och gick och väntade Och tittade på klockan och när ska de vara färdiga När ska de vara färdiga och då kom de ut och de var så tjuta de första där. De var så rara. Lite övergästa kanske. Men de första var inga hela strumpor. För de var så små. Det var bara att man socker. Men de var trevliga i alla fall. På 18 denier. Eller heter det inte så? Jo. Nästa steg i utvecklingen är skorna. Skorna? Nylonskor. Det har jag ofta tänkt på. Går maskor i dem också Nu ska jag berätta och avsluta Med en liten sensmoral Ja, ja gör det Den berömda dikt som Jean-Paul Sartre skrev Vilket har renderat honom Nobelpriset Skrev om strumpan strumpan. Den går så här Länge lever strumpan Som skyddar benet upp till rumpan